Jy kan doen net wat jy wil met my, net so langkie saam met my wil rei. Ons gaan daartoe, ja ons gaan daartoe, as jy wil dans, pra da ek een mooi pak van seklement. Terug, net sloot bekie bekie verder terug Geen nie om as jy voor my wil loop Ek is toch een man maar soort soek soek Tref die lucht, kyk hoe allemaal na ons kan toe vlug Kyk hoe allemaal na jou kan toekijk Ek is trots dat jy nog so lyk, so lyk. Ons handel Ja, ons gaan daartoe As jy wil dans, vraag ek een mooi pak Wat goeiemiddag aan alle luisteraars wat ingeskakel is en uh, ja ons het laasweeg het ons die openingsprogram van hierdie onderwerp gehad en dit het gegaan oor Vleesbaai private strandorpie langs die tuinroepte ongeveer 35 kilometer west van Moselbaai baie dankie vir die positieve terugvoer van etnlijke luisteraars, het word baie waardeer, luisteraars is welkom om vir my voorstelling te stuur van wat er door Prus hulle graag van neersal wil hoor, en ek sal dit dan opvolg, en dalk vir julle uh, in die volgende weke program daar oorgeen. Nou hierdie week gesels ons oor een theoretische dorpie wat nog in sy ontstaanfase is en een basis tot stand gebring is dier die persoonlijke toewijding en arbeid van Kobus en Annelies Venter wie ons dan ook mee bevoorweg is om vandag mee te gesels Hartelike goeiemiddag Kobus en Annelies baie dankie dat jy die tijd kon afkneip om vandag met ons te gesels Hallo Lou, Hallo. lekker om mee te wees Wie nou die Nkathenie Hengen-Kateni, Boesch-Kemp Boesch-en-Ruwe-Kemp is hierdie plekse naam en ek verstaan dat die betekenis daarvan het iets te doen met die omgeheve mense. Vertel bykie meer van die oorsprong en die naam van Hengen-Kateni. Ek oorspronkelik hier so gekom het het ek met die chief gesels die local hoofman en Ek het om, ons het nou besluit, ons gaan een kamp maak, eventually, en toe vraag hy, vir ons nou, wat gaan ons die plek noem? Toen sê ek, nee, jy moet nou help, jy moet nou vir my paar voorsteligje. En toe het hy nou onder andere na Lombe, wat hierdie area, is dan bekend as na Lombe, beteken Ply Savani. En hy het genoem van Natakeni, dit was hy paas naam geweest en Motale, wat die rivierse naam is, wat hy langs ons gelees, het om die gevra van sy paas naam, Natakeni, wat beteken het, hy het verduidelik dat sy pa het ere naam van die vena koning gekry omdat hy een baie goeie regeerder oor sy mense was. So die ene dat ken nie beteken eindelijk caring for the people en ons het dit net baie gepas gesien Je weet, ons is het nou, ons gee om vir die mense wat, die, ons praat van die plaaslike mense wat hier sal woon en anderseids ons gee om vir ons kliënte wat by ons kamp kom, so dit was vir ons een perfecte naam, plus het was nou lekker om die stamhoof te vereer op so meneer. Hmm. Nou jylle was al twee besteeders by piek en pie <laughs> en daarna het jylle drukkers bezigheid in Delmas gehad en uh, voordat jylle nou adventurers geraak het en uh, uh, jylle voelersbegin uitstek het vir iets meer stimulerends om te doen en ek verstaan uh, dit is hoe jylle hier in die verre noordooste van Lippoepoe, jylle self uh, as het ware kon uitleef. Uh, wanneer het dit gebeur en op grond waarvan het jylle daar die besluit geneem? Uh, ok, miskien kan ek een woordkie sê dit, Dase, Koewe sê het, hy het die begeerte gehad nog alle jare wat ek van weet, om een klein karavanparkie in te maar te wil hee, en, en, um, ja dit het nou maar, ek hoor om Prada oor, en altyd is ons op vakantie gaan, dan kom het nou maar weer op en so en so, hy het nou maar aangegaan Toe op die oude van die dag toe die seens ons nou mooi gevra om die bezighede te verlaat. Hulle is aan die aangaan daarmee en ons kan nou op uh, pensioen, sogenaamde pensioen gaan in haakies. Want toe was ons maar nog net 50 jaar oud. So ons het die, die, dit aangegryp met open handen en ons het toen nou daar weg en vir 3 jaar getoer. En ons het onder andere hierdie uh, boonstige gedeelte uh, waar ons altijd graag wou gekom het en nooit by kon uitkom het, ons toen eventuele daar uitgekom en vir een paar nachte hier in die omgeving geslaap, het ons fietsen gespring, bykie rondgeruid en hier op hierdie area afgekom en opjeslie gevra daar by die By die, by die hoofman of ons hier mag gerei, want dit is nou tribal area, en jy moet maar toestemming mee, jy kan nie sonder net kom soos jy wil en gaan soos jy wil nie. Dit is nou met die fietsen tot hier so gerei, en beautiful, beautiful stikkie grond hierdie in. To ons nou teruggaan, die ons wat ons langs die pad gekreid het, en gevraad of ons hier kan kom keien, of mag fietsreid, ons het hom weer aan gekreid, en toe sê hy vir ons, ja, wat, toe vraag hy vir ons, wat denk ons van die plek? en toe ons net, hulle is verskrikkelijk bevoorrecht om in so een mooi area te woon en hier vraag hy, toen ons allemaal uit die bloute uit vir ons, wil julle hier kom blij? en ek en Kobus het maar net so vir mekaar gekyk en gelag en gedog en dit klink net te goed om waar te wees so laat die middag, ons is toen nou terug na die kam toe waar ons ons ingeboek was toe kom die bestieder van die kamte aan en hy sê, daar iemand wat ons wil sien En ons sê nogal so even, maar ons ken die mense in hierdie area nie. In elk geval toe, kom die oude nou daar aan, toe sê die sê ou man, oude Madala, wat ons hier langs die pad gekry het. En toe sê hy net van ons so even, hy het van ons een afspraak met die hoofdman gereel, ons moet om morgen ochtend tien hier sê. Yes. En daar is ons twee ja. alweer so uit, die, uit ons bloedgroep uitgeslaan, dat ons weet wat om te doen of te sê nie. Maar anyway, ons het niks om te verloor nie, ons het toen na die volgende dag gekom en dit is waar dit begin het. En ook, as ek het maar net mag noem, um, ons is maar op die ou einde van die dag ter die vader hier naartoe gestuur, uh, want dit was Kobese begeerte om een totale uh, a, a ander richting in te slaan en so het die vader ons nou maar gelei op die ou einde, want dit is as gevolg van hom wat ons eindelijk hier so is. As werelde ver van <laughs> piek pie ja, en piek ja, so bestuurderse Nou is ons bosalpies. Yeah. Nee, daar was ons managers, meneere vrou, en mevrouwe. Nou is ons bosalpies. Ek moet toch bijvoeg van wat die hoofman van my gesê het wat geskepties vir wit mense en sy pa het hier die grond uitgeset vir die toekomst met die doel dat het mag toerisme doen. En Hulle spaarskepties oor wat ouds gaat hulle plek oorvat of ja. hulle dier die oore werk en so hulle het versluit nooit laat hulle wat mense toe nie en toe hulle my moet dit het ons nou nogal makkelijk, want toe kon ons ook nou nie verstaan, hoe kom nie, toe vat hy my nou na een plek toe waar hy geloop het die dag, baie jare terug, toe sêf my toe hy daar loop, toe kry hy nou hierdie visie, van twee wit mense wat 1 dag na sy plek toe gaan kom, en hylle kan een kamp maak daar so, en ja. die oude man is so my geskok gewees, toe hy sien, want, toe sien hy nou die gezicht en sy visie, nee, en, en toe is het nou vir hom so makkelijk om vir ons, en toe nou hy ons om te kom kamp maak, ja. en pleks dat ons wou nie, ons het nie geld gehad nie, ons het nie lis gehad nie, maar ons het ook geluister, wat die geest in ons harte praat so, hier sit ons vandag, ja. en yes. nog nie in homlik nie so, van sy kant af is het een premonitie, en van jylle kant af is het een premonitie, so, hy was hy die twee by mekaar so, ja. Yes, sy. Ja. Nou, partij van die faciliteite hier, is nog als gevorderde uh, technologie, nou het julle maar so progressief dier die ondervinding, dier trial and error, julle vaardigheid en bouwwerk en installaties aangeleer, of boeken nagevors, of oor wenke, oor uh, hoe sekere dinge te laat werk, of uh, het julle gebruik gemaakt van die kunigheid van die plaaslike mense om uh, verhulp en raad? Dit is een combinatie, dit is een moeilike vraag eindelijk, en uh, dit ek dink jy oh, ou, die luisterer af wat nou luister dink jy plek is nou hier so high-tech glad nie, ons is eindelijk baie baie eenvoudig, het is nog oprecht, Afrika bos, so plein is wat kan kom en maar ons, ja, die kamp het ons nou opgebouw, ons probeer een balans tussen uh, tussen traditioneel Afrika, nat bos natuur, natuur te ja plus met, met typiekie klas so dit is nog al een moeilike hoeveelik om te ontwikkel die Maar ek geloof dit nogal goed terecht En ja, nee, daar is die kindigheid in dat ek hier gekom het kon, ek, nie ge... ek kon geen loodgieters werk doen nie, ek kon nie elektrische werk doen nie, ek kon nie bou nie, ek kon niks doen nie. Vandaag kan ek alles doen en ek denk het is wat ek wel achtergekom met ons allemaal uit al die talente, ons partij van ons verkies net om ons talente te zet en hierso moes ek, ek kon nie anders en ek op opstaan en die werk gaan doen, want die is nie enige vakman in die area nie, so as ek nie self gedoen het, die sal so het nie gebeur het nie, so ja, ek het wei geleer hierso, en dan met die plaatselike ouwense, da, weet hulle raad en hulle bystand, ek het een handlanger wat my, ek en hy, doen amper alles, maar elke project wat ons doen, kry ons arbeid van die willets af en ons probeer dit routeer, so dat elke nere verdige kans het om hoe extra geelke in sy zak te kry. Ja, nee, nee jy sê, Uh, is nie soveel gevorderd, nie, maar verrachtig, en wat ek hier ondervind is magnifiek, jylle die water aanleg, jylle het water uit krane, jylle het zonkracht, jylle het uh, uh, elektrische kracht, jylle het, ek uh, weet nie, alles wat mens nodig het, wat meer kan mens nodig het, as wat hier is, uh, dit is gevorderd, in my sin, vir die uh, remote, die, die area waar ons is, jy weet, ons is, uh, Uh, off the beat and track, buiten die dorp en uh, buiten die uh, wat noem is het uh, uh, ja, ontwikkelings yeah. en jylle het al hierdie tot stand gebring. Ons alstubore het noodzaak uitgeloof ek, is maal uitbring wat geweer het jy is. is, is fantastisch. Nou, uh, okay, ek het voor die program met ek gevra dat ons o paar van jylle gunstling liekies sal luister uh, of uh, uh, de geleie hierdie is steene aankondig waarna gaan ons luister. Ek kan aan Elise was een skoolkyse geweest en het sy het hier baie baie mooi groen oë en so dit was ons maar amper dit dit dit, dit, sommige, dit moes happen. Green Knight Angel van Bobby Angel. Dis hy sê vir haar. Ons het lekker geskof met die Dit is dit's al se saal en ons, ons generasie het ons altyd te verskoning gesoek om 'n partytjie op hy dans te Ek was op, op julle trouwe geweest die heights en dit was 1983, 83 was ek op julle troue geweest uh, wat was julle openingsdans Jy bou my heeltemal uit nou. Ek kan nog nie. Ek wil nie se ek nie so woorde Ek kan ook nie, nie uit watos <laughs> so so te vir. <laughs> nee, maar okay, kom ons luister. Green-eyed Angel, hier kom ek. I can see you stand there. Sunlight shining through your hair And it takes my breath away You'll look better every day Then you run into my arms And I'm lost in love's sweet storm As you touch me Tenderly I hear heaven's Melody your my Green-eyed Angel Somebody Loves me Here I know your my Green-eyed Angel I'm holding Here below When you satisfy the storm And leave beside me Soft and warm And your fingers trace my cheek A brand new feeling Leaves me weak You're my green eye No, oh, you're my green-eyed angel, I'm holding heaven here below. Green Eyed Angel van Bobby Angel en ja, dit is hulle kuislikie gewees en kom ons luister verder na die onderhoud met Kobus en Annelies Venter, hier van uh, Nkateni, Se, uh, wat river en uh, bushcamp uh, hier gaan ons Hey, die plaaslijke gemeenskap, hier hulle praat Wenda en daar is ook een paar Sjangans uh, onder hulle wat uh, nie eindelijk uh, Engels machtig is, nie ken julle jy, uh, daarom nou al so bykie van hulle taal, is die communicatie een probleem of is daar daarom genoeg uh, om een gesprek te knoop met hulle? Hier is daarom van die mense wat uh, jy weet Engels kan praat. Dit nou nie high polai Engels nie, maar is verstaanbaar. Ons ons vind mekaar, ons verstaan mekaar, maar meerderheid jy weet uh, is is maar niemand kan Engels praat nie, nog minder kan hulle Afrikaans praat, so ons het nou maar besluit, ok, ons het boek gevat en, dan praat ons met hulle en dan vraag ons nou vir hulle, ok, how do you say in Wenda, goeiemorre, dan sê hulle nou vir jou, macheloni, so uh, uh, wat ek net graag wil noem, uh, Wenda is die enigste swartal, wat die, die drie greetings, wat drie greetings het, een vir die morgen, een vir die middag, en een vir die avond, die rest van die, van die swart het net a, hulle een, hulle, een taal, so in die ochend is jy iemand groep, dan sê jy matcha lonie, en dit is geldig tot twaalf van twaalf uur af tot vier, is het massiari, wat beteken goeie middag, en dan vandaar af is het Madequana, wat beteken goeie naam. O, oké, okay. ja. so jy moet die jyloosie oorals jy aanweer, <laughs> ja, oor, dus uh, twee, twee secondes voor twaalf, wacht, ek groet jy nou. En, en, wees verseker, as jy sê Masiari en is Madequana, dan help hulle jou moeier, <laughs> dan sal hulle plus sê. Shangaan is een moeilike taal, ween as vir my persoonlik, makkeliker is a, vir my taal, wat lekker op my tong loopt, hmm. Um, ons kan so'n bykie praat, en vir, jy weet, uh, uh, single woorde, enkel woorde kan ons verstaan, dan kan jy vir jou uh, saak, ja. ja, wat sê hulle vir jou, maar Shangan vir my persoon is moeilik, het is een moeilike taal om uit te spreek, en jy weet, hy is baie na by Anzulu, ook, daar is baie van die woorde wat jy kan hoor, jy weet, dit kom van Zulu af, maar, ek, ek ken maar een bykie, jy weet, uh, van hulle, en jy weet, as hulle jou probeer leer, Uh, is moeilik om my woorde uit te spreek, jy lach eindelijk vir jyself, en hier, kom as nacht goede uit. Well, wee, wee, wat is ek hier per speel ek, ek het een muziekprogram ook, uh, speel ek Franse plate, dan moet ek hy Franse name vir die plate, ek sê liewes, Oké, okay, uh, ek gaan die plaats speel, <laughs> ja, <laughs> uh, Frans hoe so hard die singel, ja, uh, ja. uh, kan nie maar, by die naam kom. Je weet, ons kom goed oor die weg, uh, op die oude van die dag verstaan ons mekaar, per ty is dit maar hier en daar een misheb, Jy weet, en, en maar op die oude van die dag, jy weet, ons kom raag met mekaar. Ja, ek sê, eh, de, de, de, ek, ek, glo of ek verstaan as een wonderlijke harmonieese verstandhouding tussen jylle en die plaaslijke mense, en jylle is bekend as oom en tanny bos. Ja. ja, Malume is eindelijk, hulle sê vir hom Malume, Malume beteken oom, opa, is eindelijk okay, opa, Malume, okay. oom, oom. Ja. En ek is gogo. -go. En Die <laughs> <laughs> Die, die kinders het ons die die byname gedoe van ouma en opa Bos, o, omdat okay. ons in die bos blij so, ons gasten is ook nou al dies wat nou finiture begin raak noem, ons ook nou al ouma en opa Bos, okay. al is hulle ouwer as ons, sê, ja. vir ons ouma en opa Bos. <laughs> en uh, dan ook, uh, ek sien Kobus op uh, sy dinge, noem hy homself oomkoos. Oomkoos, ja. ja dit, dit kom nou van die kinderseskoel daar af, wat, Ons so bevoerig was om elke rapieweesreit ek kan bijwoon en elke klasvergadering in en, en, en het was ons een groot voerig en het was ons eindelijk die lekker van die makkelijk om die kooperatieve wereld te verlaat, wat in die kooperatieve wereld ons nooit uitvoerig gehad het nie. Hmm. En so ons baie betrokken by die kinders en hulle opvoeding en hulle maats het allemaal ge, oomkoos en nie anti. Ek ja. was oomkoos en sy was en nou my familie noem nou, my vrou noem my oomkoos dat het gebleik leef. <laughs> nou die die een ding wat ek nie kan verwerk of wat ek nie kan uh, fathom van hierdie is die concept van honesty boekie, wat jylle in die winkel hanteer. Wat is die, waar gaan het in uh, uh, men, daar stel selfs een kroeg daar hoe werk hierdie honesty boekie? Ek sal net begin dan kan man dies werk selfs voor die kroeg gedeelte. Ons het aanvankelijk die kroeg ook honesty gehad en het gaan baie goed vir die eerste twee toppe, maar dan kyrie ons lekker, en dan vergeet hom te skryf, is nie dat het wil oneerlik wees nie, maar hy vergeet om te skryf. So, ek, ons het vinnig die kroeg gekanceleer, maar ja, die uiskas met die bier en die koelranke en alles, dit is opgestelde, hulle kan hulle self help, veris dan en dies, vir jou kan vertel, want sy um, bedrijf die winkelkie daaronder, wat hy stekende winkelkie is, allemaal wat hy sal kom, kan nie uitgepraat raak oor, hoe kom het Hulle vraag, baas ons nou, hoe het ons nou, moes alles aanbring, julle het dan alles hier so. En dit is een vrek klein winkelkie, dit is sekere vier by 3 meter winkelkie. Maar hy is gestok soos wat een mini spaar gestok is. Maar laat Annelies jou vertel verder van die honestie. Uit uh, een likke atmosfeer, as, as ek daar binnen is. Jy weet, maar nou, die, die, die concept, die concept van hierdie honestie, waar oor gaan het? Ach, het jy weet, ek en Kovis is al twee mense wat, ons ons glo nie daar aan om mense te wantrouw nie, jy weet uh, uh, uh, ek persoonlijk moet vir jou sê, ek had het as iemand my wantrouw so ek, oh, ek het ons het besluit, ons gaan na, ons die boek ding, die probleem is net, ons het te veel goed om te doen nie so, dis net ek en hy, wat in beheer is, en ons moet gasten help, en ons moet dit doen, en jy hier en daar en all over the place so om nou nog die winkel eh, sekere ere oop te hee jy weet, en nog mense aan te stel, en wat, wat, wat En ons het, in die, in toe ons een jaar sy wees toe was, het ons daar so, ek dink as daar by konene, he, het hulle so honestie uh, story Polishie. gehad, yeah. ja. En, en, en ons het het besluit, dit is een besluit wat ons geneem het, en Ach ja, weet jy wat, ek moet vir jou sê, hier en daar rak een sweetie weg, maar jy kan maar sien, dis wanneer daar kinders in die omtrek is, en is nie alsof hulle dit stiel nie, jy weet, betek keer vergeet hulle om het op te skryf, ons, ons verkies om het so te, jy weet so te sien, vergeet om het op te skryf, as om te sê, iemand stiel. Nee, ek is vandag sy streng ouders, dat nie meer, hulle kinders met sweets eet nie, wie, nou gaan dan help hulle, self dag so met jou extra lekker goeitie daar. Ek al, net vir die luisteraars sê, jy weet, hierdie is, dat die winkel is 24 eredag, is hy oop. Enige mens kan daar inloop, hy kan vat wat hy wil hee, en, dan in sy kamer het hy een boekie, waarin hy skryf, uh, oké, okay, ek het vandag het ek dit en dit en dit uit die winkel gevat, en, daar is van, oh, uh, olies en meel, en uh, drank, en, uh, you name it, daar is truie, baie kies, hoede, uh, goeders, wat jy kan net vat, en jy loop uit, daar is nie ees Uh, uh, uh, uh, surveillance camera's daar binnen nie, jy weet so <laughs> jy weet uh, uh, so, uh, ek kan nie verstaan dat die mense uh, soos ek hulle oor die algemeen ken uh, sal hou by die policy van honestie nie, uh, dit is wat my die meeste verbaas, is dat hulle sê, want hulle die einde van die maand stokvat, dan balanceer alles ek uh, sê eh uh, weet daar is nog uh, wat menslikheid uh, in die wereld. ja dit as jy mense menslik behandel dan tree hulle menslik op as jy hom soos hanteer uh, of as jy soos 'n bobiel dis amper boek hoe dit uitbalanseer in hierdie geval ja nou uh, Voor hier enige gebouwe of structure of enig iets hier was, het jylle reeds hier ingetrek in een semisoort van een, een tenthuisie geblei en toe die hoofdman aangebied het om wel van jylle te hore gekom het en jylle die grond geskink het met die doel om het te ontwikkel, ook hy sê, jy het net nou so basis vertel van die ou wat jy langs die pad gepraat het mee en hy het jy na die hoofdman uh, gevat, nou, toe jy eventually die gouwe het gekryd om a, te beginne werkies of, of om te beginne uh, iets te stig of een gastenkamp of iets uh, waar het die bouwmateriaal vandaan gekom en, en al die materiaal wat jy nodig het geloof broer, geloof, want ons het die geld gehad nie. Ja, en ons nie tent, hy sien net, was die 2-man tentje wat ons mee begin het, en die emmer stort yeah. in die rivier. Ra in boom die boomgang. Ja, in die boomgang die rivier was, die jare was hy, op die specifieke seizoen was hy droog geweest Ons moest een gat grouw in die sand om water te kry, om te kan bad en te kan skolo goed was. Ons het um, vars drinkwater by die village gaan haal, want hulle het een staatspomp wat vir hulle daar in vars water geef daar so, so dit kon ons daar drinkwater ons krijg, so ek kon my whisky nog drink het. Hmm. Maar, ja, dit is pioniers geweest maar dit amper die dawe, ou mis die dawe amper, want hmm. dit is die lekker kros dawe, mense moet hier het gaan om te besef die waarde van dit. Hoe lang Genof? terug is dit? 8 jaar gelede. Net 8 jaar? Ja. Het julle in 8 jaar hierdie als In 8 jaar, maar ek het een kwijfvrouw, ek, ek mag nie stil sê nie. <laughs> Weet jy, ek loop alweer. Die dit lyk nie, of jy, ek men as ek sien wat die al sal opgerig is. Hoeveel kampe het jy in totaal? As, an, an die, ons praat basis van in Takenie 1 en in Takenie 2. Hierdie kant is die so, dis drie cottages, 6 slaper, dan een family cottage, vier slaper, en dan die gewone toeslieper, en as daar twee comfort, comfort campsites, Mufanda, Mouchatel, wat ten volle toegeriste kom bysies het, hy het net nie ijskaste in nie, en dan die ander kant is nou vir die oudens wat real campers is, dae kant is vijf campsites. Ja, so daar kan karavane, ja, karavane en ja. bos, die oudens met hulle trailers en roofed optens, en even hierdie overlanders, want die sites is <laughs> baie groot, is groot sites, jy weet, as die mense graag wil sien hoe ons plek lyk, like, dan kan hulle net op die internet in sy www dot n t spel en t a k e n vir november t vir tango h vir hotel a vir apple, k vir kilo, e vir ekko n vir november en i kolletjie i vir indigo n t a Jy weet, alles is al 100% volgens die alfabet, behalve, daar is een wat jy verkeerd gesê het, die, e die A appel. vir appel, Ek het is alfa, alfa. Dat sê, dankie. Oké, nou, jy het heel wat werksepping hier aangebied, die hele kamp word dagwerks gevee, gehaark, en die kamers word gedienst, hoeveel permanente werknemers het jy op jy oomlik? Ek het, ek het vier dames wat my help, uh, twee van hulle is die hoofdames, die ene is die aan die ene kant en die andere is die andere kant en dan het ons twee girlies wat basis voor onderstel is om buiten te werk, maar ons leer hulle maar allemaal, ek glo allemaal moet alles weet en alles kan doen, want as jy nou in een probleemsituasie kom wat iemand nie kan kom werk nie, jy weet, dan het jy daarom een replacement wat weet wat aangaan, so ek persoonlijk, in die kamp het vier gullies, en dan het ek een gulla wat nou vir my buitenkant, in my buiten area help, huh. en Kobus het nie die een ou, wat vir hom help, en as hy nou handen nodig het, soos hy vroeger gesê het, dan kry ons mense van die village op roeteerbasis, elke weet precies wie het laatste gewerk, nou is het joubeerd om te kom werk, en dis hoe ons dan nou opbereid. Ja, dis ons groot geheim is om te probeer om die werksplaring te verspreid, te verspreid om die, die inkomst te verspreid, te verspreid. so ons sal by vir ons nie een randsneier gaan koop om bosies te snij, nie ons sal eerder iemand hier om het te doen want dan gaan hy gelkene weer in gesin in, en voet een paar mond Jy, jy, jy leer om heel wat anders te dink as jy in so'n klein arm gemeenskapie woon. Hmm, jy sê, maar die, die, ek moet uh, beklem toon hoe nekies dit hier is. Jy weet jy, soos ek sê, die ja, hele area word gehark elke ochtend. As jy kyk uh, in die area achter die klippe, daar dis hoe dit behoort te lyk. Maar as jy sien hoe dit eindelijk lyk, jy is... Jy nee, baie mens wat ons komplimenteer daar oor en wat yeah. ons vraag my, was jy nie militair gewees, <laughs> maar dit is eindelijk analysiedrijfkracht achter hierdie nekiesigheid, yeah. ja, ek is die ene wat die handen arbeid virig en so voors en dinge maak en vervaardig analysies, nogal die ene met die vinger op die, op die pols en teker te maak dat alles loop, klop, dit sal Wie van hierdie twee doen die designs? Ek meen, die gebouw daar waar ek in bly dit is nou die familie eenheid daar is een uh, 2 kamers, wat 2 en dan is daar badkamer, daar is kom buis, daar is, jy weet, die hele design, hy is geëlefit uh, so, jy moet sekere moes van een men daar gegooid uh, uh, verskrikkelike van een men daar gegooid, en, <laughs> en uh, jy weet so, so, wie doen die design daarvan ek het wel alles my self on, uh, ontwerp en, Architekt ek denk, ek, ek, ek, ek, ek is geseen met jou een uit die boks uit te dink en uh. so ek trek myself die plannetjes met op Otlo daar my boek op en soek hier dit vir die klibbert en dan gaan ons daar bouw op wat met die uh, uh, uh, so ver technologie aangaan wat met die meeste, die shower daar by voorbeeld, jy weet uh, as jy in die, dis een lekker weie shower, jy kan uh, rondbeweeg daar binnen en uh, dan is daar nog een stoelkje om op te sit ook, maar die slanting van die vloer loop naar die drein toe jy weet om daar aan te dink vir een beginner, is nogal, jy weet, uh, Iverslandse pad, hier ou ondervinding. Ja, wat het makkelijk maak, is ek hou nie van sikkel nie, so dan kom een plan by mekaar. <laughs> en, uh, ja, ek uh, ook net noem ons, ons uh, stor daar met die eesel concept, en, uh, man, hy werk soos een bom, fantastisch. Uh, Je maak die veerkie daar onder, Binnen, wat drie kwart uur dan kun je ja, gaan shower en, ja. en, en, en ons is vier daar so, en al vier van ons shower, een na die ander en dit, uh, allemaal het warm water nou kijk, kom ons luister na die tweede muziek wat gaan ons nou luister myne, dit is going back waste van Boney M uh, enige rede Ek is maar een antie wat lyk like van likke lewendige goeikies, en weet ek hou daarvan om een positieve mens te wees, en happy go lucky girl, jy weet, en... Ek luister altyd die repulse afkou muziek, so gelukkig het, ek hou verhoor, wat daar so'n wekie zing in die spring het, wat natsikke goed luister, ja. alles was ek al hankal plat gewees. Ja, en ek mein, die Going Back West, die jylle, die song is net my lekker lewendag en dit, ja, dit maak die lees maak die ja. vir die lewe, ja. ja Oké, okay, hier kom my, Boney M, hulle al die pad van daar afgekom, en hulle sit ook nou hier by ons en hulle gaan nou vir ons sing Going Back West. Jy gaan ek. I was born and raised in the game. Talk with me and you know I wasn't satisfied With living on the side I started looking around For a possibility I listened to my story Of what became of me Mind. He said he had some friends back east So why don't you come along back west, Boney M en julle moet vir Annelies Annelies sien nie so sy skit haar kop en sy dans saam en sy, sy sê dit is die enigste ritme wat sy deesda hier rond hoor is wanneer sy muziek uh, op die licht hoor en uh, ok, ons gaan aan met die onderhoud en ons uh, ja, hier kom hy komstige projekte wat by plan is uh, besluit in uh, kletterskoel vir die plaastige gemeenschap. Nou, uh, wat behal sê het als en wat is die vordering van op die oomlik? Ek sal begin, maar verder kan een leesgesel soor hierdie ene, want sy is baie passievol oor hierdie kletterskoel. Ek dink het begin dier wat ons sê die kleinkies wat in die village loop toeloos, hy is so oud soos 2 jaar, gaan loop hy op sy eie of miskien dalk sy boete by hom. Die soe spit Toilette, hier is ook hier al soveel vir hulle. En, want hulle ouders is nu ons arme, so hulle moet nou, die maan moet op land werkt, die pa werkt ook in Gauteng. So daar is geen toezicht vir hulle nie, daar geen mentorskap vir hulle nie. Ek het vergadering gehad met die jong ouders in die gemeenschap een keer. En vraag vir hulle, wat wil jy word een dag? En hy sê die alkie vir my nie, hy wil een loods word. En jy nie, ek wil een dokter word, ek wil een procureur word. Allemaal het hoge aspiraties. Maar ek weet in my hart, nie een van hulle gaan het bereik nie, want dat is nie mentorskap nie. Hulle het nie toegang tot boeken nie, hulle, het, hulle is net verloor en niemand hier om vir hulle nie. So dit is maar so ou pogingkie om hulle te beg begin in die rechte richting kry. Maar Annelies is hier, ja, pas die vol is het was, het sy het die hele ding geëniseer en alle eer aan haar op hierdie stadium, is alle eer aan die vader maal, die het er van mens gedrewe afkom, van haar na toe so my ding wat die heren op my hart geleed, ek min ek my doodgeskrik, toe die gedagte hier opkom, en ek het geweet, dis nie my gedagtes nie, jy weet het, ek, ek weet het, kom van die vader hmm. af, en, vir die community, ja, vir die community, en ja, soos, uh, ek het, ek het raar al a, a hart vir, vir, nie net vir kleinkies nie, maar, baie meer vir kleinkies, want hulle is vulnerable, en, die, ek geloof, die eerste, vijf, zes jaar van hulle levens is baie belangrik, en vir ek en Kobus, ons sê nie velkleer raak nie, uh, ons geloo, jy weet nie, jy nie nie, ons weet het, die heren die mense geskapen, japanese geskapen, japanese geskapen, japanese geskapen, hy het allemaal geskapen. Geel is, groen is, blau is, allemaal. Exact, en as, en ek meen, die, die bybel sê vir jou, as jy in die posiesie is om vir iemand goed te doen, dan moet jy dit doen terwijl jy dit kan doen, en, eh, um, Ek het na die chief toe gegaan en ek het vir hom gesê, uh, weet, uh, dit is wat wat in my hart aan gang. Hy's gelukkig ook 'n kind van die Here en hy verstaan dat ek, verstand, ek vir hom gesê die Here het daai ding op my geplaas. En hy het vir ons 'n mooi stukkie grond gegee in die village in. En ehm um, ja, en van daardie af, jy weet, ek het maar net vir die Here gesê, hy weet ons het hier daai tipe geld nie, want ek meen, jy vrate hele half miljoen rand ontrent hierop. En dan is daar nou nog nie eers speelgoed en Weet, a, a, stoelkies en tafelkies en koers en wat wat wat nie en die hele kruis ding is vir ons baie belangrik dat daar klaskamerkies is waar die kinderkies ge, geleer word en ons gaan een eetsaalkie hee waar hulle opwees die moet kry en dan, je weet, een klein vertrekkie waar ons bykie medische goed sal aanhou een kantoorkie en dan een kanteen, je weet, en een kantoor ook vir die girl, wat nou sê, nou maar die hoofd gaan wees. Hm. Uh, uh, en ja, en rechtig, ek moet vir julle sê, um, ons het in die corporate wereld was, ek het baie keer myself gesit, en denk, mense is vislijke goeders, en nou het ek ook gesien, mense het, het, het goeie harte oop, hulle maak hulle harte oop, en ja, daar staan ons kruis, nou, die klaskamers is nou dakhoogtig, en uh, ons het nou uh, bieke geld gekry, die OC'se mensese hart is baie oop, maar ons het Afrikaners in oop. Um, je weet, ons, ons het daarom vloei van geldties, en elke centie wat ons kry, ge, gee ons rekenskap voor. Ons kan jou precies sê, en is op opboeken, je weet wat is met hy geld genoem. Enige ou wat geld gee, kan ons nou bel, soos om net een voorbeeld te gee, ons het nou van Switserland af van, van, van een kappel 20.000 rand gekry, en die 20.000 rand word nou saam gesit met die dak en die nokke en alles wat ons nou moet opset, die kwotasie is 34.000 rand. En die ander mensies van Nederland het ons 3.100 rand gesteer. So nou het ons 23.000, ach 23.000 van die 34.000. En ja, daar is ander mensie wat beloftes gemaakt het wat ons sal sien jy weet, maar, het is nie goed dat ons plaan nie, ons breek nie ons koppe daar oor nie. As het kom, is ons dankbaar, as mense vergeer daarvan, ons... As jy, as jy, as jy, as jy, as jy moet pro projecteer, hoe lang, denk jy, gaan het nog vat, vir julle om die eindtoel te bereik? Kijk, ek is een waai positieve mens, jy weet, en ek, ek wil graag hee, die, die uh, project. project moet, binnen die volgende twee jaar moet hy klaar hee. En, en, en, het uh, uh, uh, klink vir my of het meer uh, uh, oorseese mense is wat jylle... Die, die oorseese mense geer die groot geld so ver. Ek, is, ek gaan oor die economie van die, kant. die Europese, Europese het meer, het meer geld, geld in die zaak. Ja, ja, op grond waarvan denk jy? Is dit net uh, uh, deernis uh, dat hulle uh, oor, oor, uh, ge, uh, wel bereid voel om jylle te help? Of is wat, op grond waarvan? As, as, as kies, as ek persoonlijk kan sê, jy weet, ek dink, oor sese mense as Afrika mal, en hulle dink, jy weet, dit gaan verskrikkelijk roof hier in Afrika, jy weet, en dis so kom, ek het al achter, kom achter met hulle prater, jy weet, hulle het deurnis, hm. vir die mense wat zwaar krij, en het gaan nie oor teervel nie, het gaan oor, hmm. jy weet, hulle, hulle luister, hulle hoor, en hulle vraag, vraag. Nou, uh, ja, ek wil net hier noem, dat ek net, nou hierna, waar die einde van die program, gaan ek vir julle geleentheid gee, om uh, julle contact details en goeders uh, deur te gee, en as daar van die luisteraars is wat rarig, uh, jy weet, uh, soos jy sê, enige 200 rand of 300 ja. rand, help, elke skinking, ja, Kan ek jou voorbeeld geef van ouwe mense wat hier so by ons gekampeer het, uh, dit is een oom en tannies koeman, en die dag toe hulle hier so rijd, toe sê hulle vir ons, jy weet hulle sal vir ons, uh, jy weet een gelkie stuur, hulle kan nou nie vir ons sê hoeveel nie, maar hulle sal vir ons een gelkie stuur. Hulle het ons bankpersonderhede gevat, en vir een jylle jaar lang, het daai twee ouwe mense getrouw elke maand 300 rand, en yes. ons rekening inbetaal nou vir die crash. Ja, En, weet, en dan vat ons nou die geld en ons maak nou, soos ek sê, kom, ek sê altyd hoopies, want ons moet nou dit doen, en ons moet nou dit doen, en ons moet nou dit doen. So, uh, die kleinste hoeveelheid geld is vir ons ja, een berg, een slare berg, maak, ja. Goor, ja, sien ook die geld nie, ek sien twee zakjes van meidere honderdrand, want ek kan nou weer twee zakjes <laughs> van meid ons koop. Ja, ja. ja. ja so, so, so, so, so 200, like, twee honderdrand lijk vies as twee zakjes van meid. Ja, zement, so, ja. <laughs> <laughs> dats hoor ek sommer dat eh uh, ook Alisoek sommer optree as die verpleegster van die mense hier rond. Uh, enige skeeet wat sy self kan behandel, uh, dit word gedoen. In noodgevalle uh, vat sy sommer dorp toe vir die dokters vir, uh, vir uh, Hoe groot is die gemeenskap? Weet jy ons mense hier so saam met die kinders kat is seker net so oor die 100, 120 dalk. Is dit ja. Want ja, die kleintjies weet want as ek sweets pakkies maak jy weet, dan is dit al kla onttrend 65. Hm. En, en, maar die grootmense is, jy weet, 200. Ja, Ik so verwaas is, dat die gemeenskap is, daar kan nader aan die 200. 200, elk, ja. Elk, ja. Dis wat COVID sê. Ah, so het een Kingfisher da. Ja, Oké, okay, ja. ja. okay, nou, uh, wat is die my, my, my algemene skeet? Ek is my goeders jy weet die kinders snu, jy weet hulle snu hulle tone en vingers raak en dis my griep en, en, en jy weet uh, uh, luise wringwurm um, jy weet per ty keer, bykie erger jy weet die ouwergarde seerluive, spiere jy weet daai type van goed uh, maar jy weet ek's Try, ek steek my vingers uit net so ver soos wat ek weet, en wat ek weet ek kan hanteer, ek doe nie a ding wat, jy weet ek, ek raai nie, raai raai, ripa nie, ek het my medische tasiekie, en betek hier dan, is ek net a bykie, uh, jy weet, ek, ek, ek, my hart sê vir my, ok, dit is wat het is, maar dan is ek nie seker nie, maar dan het ek as koonsister, wat in die medische veld is, dan sal ek nou a foto neem en het vasteer, in valvra, is ek recht hier so, jy weet, en so aan, maar die reis, as dit meer as dit is, en ek kan dit nie hanteer nie dan, jy weet, vat ons hylle maar kliniek toe. As hy so besky, as hy daarom al, as so byvorewt, een slangpik, want het sy, sy daie ding geneeslik, wat een groot gat op een kindse bos gemaakt, Ja. en se daaine geneesle daar niks sigbaar is meer nie. So nee sy het tog hom het julle het julle enige images voorraad? Uh, Bevoorbeeld uh, slang by antiserum. Ja, dis daar. Dis daar baie vir ons 'n volledige reeks. Niks. <laughs> niks elkemaal ja. nie. <laughs> so ons <laughs> Serums, serums kan jy nie aanhou nie, hy het verval vervaldatum en hy is verskripte dier, so'n die oud klein bordelkie is iets soos 2000 ran, en hy hou maximum 2 weke, soos daar niks in 2 weke gebeur nie, en een slangpuk nie iemand. Jy nie. hou die bordelkie gereed en hy hoop dat gebeur iets. Ja, maar, ja, nie, nee, nee, ja, as nie wat is. Ja, as een slang jou, as mamba jy weet in hierdie area puk, ah, ja, dan nee. gaan onder een boom, dan gaan jy tenminste in die skade weet, wat, soos, <laughs> Ja, want ons is ver, jy moet verstaan, ons is die twee naaste dorpa, en ons is Luitrigard, wat 180 kilometer is, en Messina is 140 kilometer. So, op die tyd wat jy hier om het draai is, jy weet dan, dan sê jy klaar lang bome toe. Eindelijk is het lekker tyd om nou nog een plaat te luister, wat gaan ons luister? Maak so. Ek sal my lekker muziek, ek het so wei uh, verscheidenheid muziek, waarvan ek hou en uh, era waarna ons groot geword het het ons nog al baie BJs en pizza mense van Funko baie baie syte ons geluister en dis seker waar hierdie Silent of Silence vandaan kom maar ek to, ek het eendag huis toe gery hier op die lang pad terug hom Pape toe wat ek so maar daai lekker gevoel in my gekry het omdat ek na die huis toe kom en toe ku luister ek toevallig die Silent of Silence weergewe deur te stirp en dit was vir my nou net een van daai goue oomblikke gewees. So ek sal graag weer daarna luister. Disturbed. Disturbed. Okay. The uh, of Silence. Ja. Okay, ons gaan luister eh uh, Simon Garfunkel se liedjie wat uh, is oorspronklik se liedjie ja. ja, uh, wat nou deur Disturbed gedoen word hier gry. Was a vision softly creeping, left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my net sê. Hierdie hierdie. <laughs> <laughs> ek kan net sê, wow, dit was darm maar so ek sê hoendervleis mooi. En uh, ons is vier wat hier sit en luister en ons allemaal sit met hoendervleis. OK, ons luister verder. Gaan nou ander aktiviteite wat hier rond, waarvan kan die mense deelneem en uh, waarmee kan hulle bezig bly? is nogal interessant hoe ons nou hier kan begin het, hier so die type mense wat hier gekom het, was hofsakelijk uitlanders gewees wat net vir oornacht staan omtrent wil wees, hier En dit het so is geleidelik begin ontwikkel en kou het het seker baie daarmee te doen wat vir ons die plaaslik kom, wat ek sê plaaslik, Suid-Afrikaanse toerist hier naartoe gebring het. En Hulle, het, het allemeer, het is bly langer, hulle kom vir die natuur specifiek, kom vir volkheid, volkheid is baie groot in die Parforie area, Parforie is wereldsweit bekend vir sy vols, so dit is die groot aantrekkingskracht in ons area, hier is nie verskriflik besienswaardig hier nie, ons bly in die ouwe wenda, so hier is nie reddig, daar is prachtige plekke om te sien, maar daar is nie groot geskiet kindige besienswaardig nie, ons sê die groot volgens die plaatslijke gemeenskap, so 40 kilo's van die af Sagole, Big Tree, wat die groose bauwbep van ons tel is om ons wees. En dit is natuurlijk kermitaarboem. Dit is kermitaarboem, yes. Okay. En prachtige boom, jy wonder om as jy omsien. En verder is dit er werkelijk waar ons het baie stappere, precies so, so die ouwe van die natuur verloor omself. So, hy, ons kan die mense wat hier staan vir 2 weke, as hulle op kwaai hier sal aan hulle kinders, want hulle het nou nog nie genoeg gekeur by die plek nie. En ons veral al klaar verpaal, maar volgende vakantie, asjeblief, ons wil terugwees hier so. Sover jy wilde dieren aangaan, ek verstaan jy het al troppe olifante gehad wat hier dier die kampen geloop het, en dan is daar af en toe keiers van hyenas en leipherde, en is daar enige mense al ooit beseer of dalk bedreig dier hierdie? Nee, gelukkig nie, ons het baie geseend met dit die is teen aan die Makoja natuurreservaat, die wat ek en jy nou sit, is hy so 400 meter van ons af die grensheiding, okay. en hy is deel van die groter Kreer Nationale Park die Pafuri Kreer, ek is 5,5 kielies van die af, so ons het makkelijke toegang to die weltein van die af en die eindings word nie, of nie baie goed nie, word graag nie onderhou nie, so die olivantig konkure baie vir ons hy is gereeld, so, ek sal baie nacht opstaan, want dan word hy die tak gebreek wat vat ek nou sommer een stuk blik porto vir en ek slap met in 'n klip net om geraas te maken om hulle te jag want verniel plek, hulle verniel hulle plek hulle verniet hulle het nog groot bome in die woud en verniel nou wil hulle my ook nog kom verniel so ons hou hulle maar op hulle op hulle agtervoete en dan kry ons ons kry hier in die kamp pas kry luiper tore in die kamp hier is dis maar wulle wêreld dis bos en slange insekte goggas goeters is so skrikkelik baie die ekosisteem is ongelooflik gesond hierop so En ons leef, uh, saam met die naties, so ons sal niks doodmaak en verjaag of probeer versteer. En ons probeer daar nie met alles leef. So, as jy daar so in die huisie bly, jy, weet, jy bly saam met die vlermuise, ons probeer na natuurlijk op die slie nie binnen die plekke gekry nie, maar jy, jy weet hulle daar, sal so hulle bly op die stoop, so. jy weet as jy van die hand in een paardje afstap, met jy jou flits want daar gaan skerpioen op die pad wees, so ons, ons leef in een interessante plek. En jy het die baie giftige skerpioen, nie so geloof. Ja, so die transwalikus, die paraboetus transwalikus, so wat die zwart, black sick tail schopjeen is, wat hy sal veel so weken in die hospitaal saamgetrek laat, maar hy is so soos baba of a, ouwer persoon, of persoon met zwak hart, hy sal jou, Haan. hy sal vir jou doodmaken. Ja, sal so nie survive nie. Ja. Mm. Uh. No, te, ja, Annelies, we, sy is nie te bang vir die gok, as so, goed nie, sy het al gewond geraak af, maar ons het groot oorkry persies, so. Hy het al eerland op die bed enig geval, wat sy die huiskerpoetjes gevoel het dier die laken, was hy, sy het gevlieg, hoor. Nou, in wat er tyd van die jaar is jylle bedreigigste, Gewoon in die winter, want dan is die, die, die um, weer is baie, baie lekker, matig, lekker. Ja, van lekke. die koud. Ja, allemaal yeah. nou, vlug dan nou daar van die, je weet, van die syde afkom, noordeste kant toe. So, ons, average, ons average temperatuur, je weet, dier die loop van die dag is enige iets tussen 26 grade, tot so 31 grade. Ja, dit is nou winter. Tins, uh, dit is in die wintertijd. Sommertijd uh, is, je weet, ons, ons, die maand wat die kwaist is, wat vir ons bykie ondraaglik is, is oktober want dan is hy average so 42, 46, en is ja, hy doods, nee, is, doodse hitte, daar is ja. nie a, a wat trek maar, of a, Ja, ek vind die temperaturen hier anderste as daar, wel, ek kom van Kimberley af, en ek vind die temperaturen hier is andersste, as hulle praat van 5 grade in Kimberley, Dan as het vrekkenskoud, mm. hulle praat van 5 graden hier, is het, yeah. ek kan nog waag om die baieke uit te trekken. Ons kon nie vroeger neemal 5 graden praat nie nie, want ons het nooit 5 graden yeah, nie. Nou, ons gemiddelde wintertemperatuur minimum is 12 graden oor alle jare. Maar die laaste die, tyd sien ons gemiddelde, gemiddelde minimum. Ja, die gemiddelde minimum. Die ja. so, laaste tyd sien ons, woe, ek het nou laasjaar het ons 6 grades gekryg, hierdie jaar het ons 4 gekry, en, en toe huidag 2, en gestrand was die laagste oor in die 8 jaar 0.2 grade, ja. is ongehoord ja. maar die reenval was ook, het maat hier mekaar hierdie jaar, mm. en ek dink die hele land kan saampraat, wat allemaal praat van dus alles is net opgedraai dit is skielik net so gedraai dit is ook om ons gevlucht Nee, nee, ons het vele kon keur, maar in elk geval, <laughs> ons het gevlucht daar, rarig, van die kou af, dit was, uh, ons het gewoon, wanneer begin winter winter, wanneer begin een winter, en, toe evenskielik oorvallen ons daar, en, nou ja, nou sit ons hier, en ons lach vir die mense, ons uh, uh, uh, voel jammer vir die ons mense. Ik kan het bijnoem, laat jy sit in een kort broek, yeah, kort empie, kort en ek so. klopt my hemp, en, ja, ehm, Nou, een groot gedeelte van jylle gasten kom van die buitenland, wat er landesleid het gewoonlik in. Swoetserland, Nederland, Duitsland, België, Europa of zakelik, waar by klein bykie van die Verenigde Koninkrijk, nou en dan een nou, Amerikaner bieke Aussies, bieke Nieuwseelanders, reg oor die wereld, maar, maar hoofdzakelijk van die eerste paar lande, as ja. ek genoem met ja. Duitsers, Nederlanders. En, en hoe denk jy, hoor hulle van julle? Ons krij redelijk bestellingsdeur van die best, uh, besprekingsagentskap, ja? oh, okay. wat, wat sikker maar oorseer adverteer, maar dit is definitief mond tot mond ja. wat ouwens mekaar, hulle verkoop ons met ja. die mond, want ons adverteer nie ons word mens wat die gekuier het, en amal wat die keuier, ons het kry die nice, nice klientie so, en is nogal wat interessant is, kompeering het nou, ek nie, dit het nou amper een jappiesport geword, want as ek sien na nou die die vermoens van die mense wat die so kompeert, dit is definitief nie arm ouwens, die, en dit is ouwens met baie vooraanstaande type bezighede of poste en beroepen, en Hulle, verspel, hulle vertel nou weer vir hulle vriende en so kom die rechte type mense die heeltijd hier so uit, is lekker mense wat die natuur waardeer so dis nie ou wat hier kom sit en die heel nage kom drink nie Want is klare ondervinding om net van die hoofdpad af tot hier te kom Ja, ja As jy nie voorbij voor het nie, gaan jy nie hier kom nie Nee, jy kan met een gewone voertuig kom. Dit is glad nie een redige probleem nie, maar wat is net, die plek is meer, baie meer toereikend vir jou, as jy vier by vier het, ja. soos om in my goeie natuurreservaat langs ons te gaan, of in ons bos hier so te rijd. As jy nou nie vier by vier het, ja, as jy nou gebonden to die kamp, so dat jou baie, as jy vier by vier het. Nou die uh, revier hieronder, wat is hy nou weer? Motale. Motale revier. Hmm. Uh, nou, uh, uh, uh, hy uh, Uh, wat hy, hy baak in die kamp af en uh, basis sky hy jylle van die kreurwoldtuin en dan verder aan het jylle die makoeja volskamp uh, wat ook aan jylle grens die oorgrote meerderheid van jylle gaste, mense wat hier aanblij uh, is hulle hier om dagtrips te doen na die jachtkampen te, of nie jachtkampen nie, die wildtuine of is het maar meer mense wat die uh, natuur sy so schoonheid wil aanvaar uh, of ervaar opvangtelik was het sikker gewees owens, wat oorgestaan het vir een dag of wat, wat ingegaan het kreer toe. en ons krijg nog baie van hulle hoe ver is julle van hekig? 5.5 kilometer okay. maar ons krijg al hoe meer mense wat ons as die, as die destinatie sien ja. so hulle kom specifiek hier naartoe want die selfe vols wat jy by wat wereld bekend is krij jy hier so die selfe telemaat alles wat uh, ons is soos die kraai vlieg 15 kilometer uit So, dit is een heerlijke, anderste wereld hierdie. Ek denk jy ons wat dit nog nooit hierboog was nie. En daar baie mense wat ook nie die deel van Zuid-Afrika besoek het nie. Dit is, die, as jy vir iemand beskryf, sal ek sê, dit die naaste in Zuid-Afrika wat jy aan Botswana of Namibé gaat krijg. Want jy krijg die gevoel van een Botswana Namibé. Hoe ver is jy my... jylle van die border, van die grens af? om Omtrentien kilometer, soos die kruis van, van die Zimbabwese er, grens af. Zimbabwe grens. En dan trentdertig kilometer van die grenspos wat jou in Mo Mozambique inlaat. Uh, dat wat by Kroekskoner is. Die nou, maatlein, die, die, die, die Wenda mensen zelf, dan die klomp van... Nee, uh, Mozambique, jou Tsonga wat Sjangan is, hulle kom oorspronkelijk uit Mozambique uit daar is daai kant toe, dan hierdie sêdes gedeeltekie van Zimbabwe, het, uh, daar is ook nog bykie uh, vendas daar, so, en daar is een van die Sjangans, maar so mengsel. Ja, jylle is eindelijk in de, die in hoekie, so jylle grens aan aan die kweerwoldein en aan <laughs> Ja, so grens aan baie plekken, ampar die so ja. van jy sê, maar ons, ons val in die, wat die ou wendag gebied gewees het. Niet. Uh, ons is gereed vir die volgende. Een siekstuk. En nog ok, die volgende ene is myne, wat Adios Amingo is, van Jim Reeves. Jim Reeves, die man moet die gauwe stem. Jo, uh, ja. En daar iets specifieks, jy weet waarom, ja, het gaan dit is die... net vir my een verskrikkelijke mooie song, en die manse stem is net vir my absoluut so fantastisch. Ja, dit is sikkert, in ons allemaal so onbevast, en ons eerderheid, ons groot gehoord en hy sê wat die type, ja, type muziek gespeel het jy het groot gehoord die rustige, tjylle, die, die rustige uh, die, die, is nie discreet wat ons vandag ondervind yeah. het ja, was onheilig om radio 5 te luister so, so as jy Elvis geluister het jou maas en jou pak slag nie Elvis nie, ek praat van die Beatles <laughs> ja. voor al die Beatles <gasps> ja. en die Rolling Stones <sighs> <laughs> ok, ons luister na Jim Reeves en die jous amigo kom Adios amigo Adios my friend The road we have traveled has come to an end When to love a same love, one love has to lose And it's you who she longs for, it's you she will choose Adios, compadre, what must be, must be Remember to name one Luchacho for me I ride to the Rio where my life I will spend Adios amigo, adios my friend Adios, compadre, let us shed no tears, may all your mananas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend, adios. Adios, my friend. As he, Jim Reeves, die man moe die gouwe stem, of hulle sê altyd ons Virginia Lee is die vrou met die gouwe stem uh, so, en, en is, is die vrouwelike Jim Reeves, ons uh, Virginia Lee maar ek sê, Jim Reeves is die mannelike Virginia Lee ek hoop julle daar enige nie kom ons stap verder en ons luister verder aan die onderhoud hier kom hy Ok, een onderwerp wat ons nou net aangeraak het, Birdwatches Paradise. Hier is meer as 450 verskillende species, voels hier, so is uh, baie van hulle net sesionaal, of is hulle permanente inwoners? Die 450 species is baal wat waar is oor so jare in die Pafuri area, en hy uit, neem, noem ons waardag, toe hierby november maan, daar mag nie trek vir ons in te kom, is, en Pafuri is, is daar is baie trekvols wat, Pafuri is die meest sydelijkste punt waaran hulle beweeg. So hulle kom hier in die area, gaat hulle weer terug, dus kom dit so gewolde volk uh, bestemming is. So daar is baie ons wat, die eerste hitte van die somers sal, hy geen die omvraaiheid en nie, hy sal hierna toe kom, want hy weet, hy gaan hy raar species sien. Ja, jy, jy, da, ek weet, wat hy uh, vol uh, clubs uh, het uh, prijse vir die mense wat die meeste foto's van die meeste species, yes, nou, maar jy sê hierdie uh, trekvols is ingesluid by die uh, permanente, of by die uh, inwoners yes, ek, ja, van die maar, 450 maar, maar, behalwe dit in die tijd waaran, en die trekvols is nie, as jy nou net in die kamp, as jy nou gaan in ons kamp rondloop gaan jy binnen 2 uur sal jy so 70 species omtrent kan identificeer yes, so die is my ja, vols, en jy ken meeste van hulle Ek moet nou nie als <laughs> expert uitleer nie, maar ek, ek die meeste van die wat die so is, ja. ja en is selfs die bome, ek sien jy plakate op oorls, of, of, of stikkers, op die bome wat sê wat sy boom dit is en enzovoort, enzovoort. Ja, dat is allemaal geidentificeer, en dan het hulle die hmm. biologische naam, en die Afrikaans-Engelse naam, en die Tsonga- en Wenda-naam. Dit is net om het lekker interessant te maak voor een ouw wat, en amper elke tere boom is gemerkt, want dit is verskrifig moeilik om die ineens bome te identificeer, so as jy loop, die by die 50 keer wat jy self wil behorgies, en gaan jy die bome onthou. <laughs> ja. En uh, dit, dit is vooral op die stap routes wat jy hier uitgewerkt het, waar die bome geidentificeer is. Dit is rekening op so by elke standplaats, soos waar elke huisie of elke revans standplek, die bome, wat als is die die is, is allemaal gemerkt. Nou, van die voels, ons nou weer terug by die voels, van die voels wat hier na toekom, water species is die mees exotische van die klomp wat hier na toekom. Ons kry die geelfleur Melba kry ons betekere so wat hy is kom bitter, bitter min voor op plek, op plek hy kom sêker net in die oude area die dag voor, want hy is eindig meer in Mo Mozambique, noord, noorderwaarts is hy, Schipaslo, misschien om betekere so skry kry die rekkertyl Dit probeer die Engelse naam die troupand ja die dit die regulier die, die, die, die, die rekkertyl roller die, die ouens gebruik ek sien nie, die ouens gebruik maar hoofsaaklik Engelse terme Ja, ons het op pad in toe sien, ons het roep aan het vlieg. Ja. Ja. Ja, ja, en vir een of ander reden is het voelendelik slecht, want het lijkt me, hulle is ook halfdom op die pad. Mies, as mense in die bot ingaan, dan krijg je nogal redelijk van hulle wat op die pad doodleg. So, hy, ja. hy, is, hy is baie traag en hy is eerlijk syke maar op die pad. So, daar is hele paar, ons eile, ons het baie goeie eile hier so, ons het baie nachtheilkies wat die wimpel vleg, is baie skaars, hom krij ons hier so by ons en wat is hy net in broeiteid die wat die november is dan maak hy sy vlerkie die prachtige lang verlengings Spaniomie ja. so besitig Ambershoes uh, um, een katlachter is het nie een katlachter het ook moest ek een extensie sitte nie ek weet nie nee, nee, nee, ek is ja, katlachter is correct. hy wat so hy lekker. Ek sê jy vrouens wees bymekaar, lekker Lekker gesels. Ja, okay. Dis dan broodete en lagter weer. Ja. ja. Nou die uh, ontstaan van hierdie uh Toussani restaurant, dit spruit voort uit 'n uh, een van julle werkskepingsprojekte. Uh, vertel bietjie meer oor Dit was maar een geval van toe ons hier so gekom het, het was ook maar hier weet, een bykie kost aangebied en so maar ek het niet verkoers gesê, jy weet, dit is bykie too much. Je ja. weet, ons doen visie self, die werk hier so je weet en je weet en dan, uh, uh, je weet en mense baie mense verstaan nie je weet wat ons het nie, jy weet, jy praat van een restaurant, maar ek sê dit altyd in aanhalingstekens, as ek e-mails uitstuur of, jy weet so aan, want, ek sê altyd vir hulle onthou net, jy is nie in Sancton nie, hierdie is een bos, jy weet, restaurant of eetplek. So, toe het ons nou hierdie twee gullies, jy weet, ingekry, en ons het hulle nou maar so'n bykie geleer, to maar ons het, ons het rarig a baie klein menu, ek meen, soos jy self sien op die papier, jy weet, het die vlees gewijs soos een theebeen, of hoener, of dan as die mooie beef stew. Strangenhof. Ja, ek denk, allemaal ken het maar as beef stew. Je weet, en dan krijg jy nou jou, jou, jou, jou. Dit is soos S.I. Airways, die wat is. Chicken or beef, sê? He, <lacht> hy lig hier daar af en toe bykie stikkie boltum op die vliegtuig oor. Ek het <lacht> langs laatst die Ja, en had jy nou die kese van, jy weet, of chips, of pap met jakalaka soos, jy weet, of rice, en een groentekie en een slaaikie. Maar jy weet, dis is baie bepaard, dis goed wat die mense ken dit, jy weet, dis nou nie hierdie fancy koste nie, maar hulle maak baie lekker kost. Dit verzeker ek jou, jy weet, hulle kosties is rechtig baie lekker, hulle is dedicated, een ding van hulle, as het by eters kom, dan saan nie Afrika tyd nie. As hulle vir jou gesê het, jou bordkool staan sê weer op die tafel, dan staan hy sê weer op die tafel. Ja. So ons nooi altyd die mense uit en sê vir hulle, weet hulle, een bykie vroer, kom bring jou wijnkie en jou drinkdingiekie kom sit en ervaar dit nie. Ja. En, en ons het Kobus het vir hulle nou geleer om die, uh, die theebeene gaar te maak soos die klient om wil leer, raw, medium jy weet daar jylle ou storykie hoender is maar een ding wat hulle in elk geval, um, je weet in hierdie area doen, en dan beef is ook maar een ding wat hulle doen, so hulle ken dit, en dan het ons nou natuurlijk net die twee ontbijte, die gewone Afrikaanse ene, woors, eiers, toast, jy weet, jou drink goeie kies, jy krij een voetcocktail of een yoghurtje by, bacon? en ja, maar bacon o, is moest okay. nou die ingelis in die en ja, ons het hulle geleer en die weet, uh, op hierdie stadium is het werkskipping, dis hulle bezigheid, ons het vir hulle gehelp om hulle bezigheid tot stand te bring, ons het vir hulle gehelp om borde en mese en virke en potte en alles te uh, organise en die wet te gee, ons het hulle raarag visies gehelp met het, so nou sê hulle op hulle eie en alle maak geld, die twee dames. Het ja, is een wonderlijke project daar. En jy het ook begin uh, door uh, naltwerk en ja, wekelopleiding onder die plaaslike dames, ja, uh, maar uh, die belangstelling was nie genoeg nie? Ja, of wat is dit, jy, jy weet, hulle is maar allemaal bezig op hulle lande. Meeste van hulle het lande. Jy weet en, en uh, uh, jy weet vir my ek kan bijvoorbeeld, dis nie vir, ek, die mirra is nie vir my jy weet reg om hulle te trein nie, want as jy al klaar moeg, jy weet, en hulle ook, jy weet, soe, ons het dit in die begin in die ochende gedoen, maar op hierdie stadium is meeste van hulle, 80% is normaal op hulle lande bezig. Maar as jy hulle iets vraag, jy weet om te doen, sê maar jy vraag, hekele maaikie of makke maaikie, of twee of drie of 4 maaikies, jy weet, dan doen hulle dit, dit is normaal, dit is nie, nie dat hulle nie rarig belangstel, nie. ek denk maar net, dit is een geval van, jy weet dat hulle uh, uh, um, is bezig met hulle eie goedies ook. Maar. Ja, ek sien, ek sien daar in die uh, gebouw, is daar heel wat welskelderye en dan uh, hierdie uh, uh, leys goetjies champ, yes. uh, champs en uh, uh, sadlips ja <laughs> <Yeah. laughs> en sulke goeders yes. en die gras goed wat jy sien daaronder ons noem dit nou gras goed maar het word van hierdie molala plant die, jy weet die ding wat lyk soos, hy het sê lang, en dan lyk soos een weierpallig. Piesing, piesing wat, a, piezing, piezing wat, a, piezing, piezing wat yes. afgepeel is. Nou, die, al die mainkies en matte en even die hoede wat hulle maak, hulle word alles van die molala plant gemaakt, want dis een ding wat baie volop is hierso. Ah, ja, dis interessant. Nou, uh, ja, uh, ek wil nou ek kan okay, ons nader aan afsluit, uh, ek wil hier, jy moet die details van julle gee, waar kan die mense julle kontak, en, okay. uh, so, en nou moet die luisteraars specifiek die wat nog uh, belangstel, of uh, wat kan uh, donaties, of uh, bijdraars lever, vir die uh, stichting van hierdie uh, kleederskoel uh, dat hulle mooi moet oplet, en hierdie is die inlichting wat hulle kan gebruik om die mense te kontakje so, of as julle boeking wil maak om hier te bly dit is ideaal, oog dit is een fantastische plek om te bly uh, so, uh, waar kan hulle julle kontak? Weet jy, um, Lou, in die eerste plek wil ek net vir alle mense sê wat luister um, ons, is, ons is die maand niks nie Dit gaan alles oor wat in jou hart aangaan en as jy wil gee, jy weet, jy kan speel, goed gee, jy kan enige iets gee wat die krisis kan help. Dit hoef nie noodwendig in die vorm van geld te wees nie. Maar en en ook dit die geld is nou belangrijk, het is rarig belangrijk om die gebouerskate te kry en om die kliëntjies, jy weet, huisvesting te kry ja. en hulle uit die strata uit te kry. En en en ek wil net vir die vir elke kliënt, ek ken nie een van julle by die naam nie, maar um, ek weet julle is goed mense, en dankie vir, jy weet, na, dat jy in die eerste plek na ons geluister het, en in die tweede plek, whatever jy vir ons doen, al bid jy net vir ons, is dit ook wonderlik. Wil ons ook net baie dankie sê. Kijk, so... Die, die, die, ek net vraag die die onderwijsers, uh, wat jy daar gaan gebruik, uh, waar... Jy, is hoe, dit nog werkskeping? Ons waar hy nie. Hoe het jy Ollefanski? Dit is stikkie by stikkie. Yeah. <laughs> so ons, my... Stand, dan, but, yeah. ek wil, wil, wil hy gebouwd klaar yeah. en dan vat ons die volgende fase yeah. en ons yeah. al daarbij uitkom en, so, en ek denk dit gaan een makkelijke fase wees want je weet by, nie hoeveel mense al gewolonteer in handgebied, hulle wil in kendeel, ons moet nou nog eers gaan geld uitgrouw na die hele project, om ons woonstellijk te bou want die ouwens wil nie kon blijf drie weke of sees weke, en betrokken raak by die project, wat ja. lekker gaan wees, dat ons kindigheid kan inkry, mm. nie net normale mens oppas is ons ja. wat kindigheid he. Maar ook een interessante ding wat jy nou die dag gesê het, toe ek geluister het, toe het jy gesê, hier was nog nooit enige machinerie hierin, om byvoorbeeld die paai te skraap, of uh, jy weet, soke, ja. Ja, ek weet nie, ek weet op televisie, hulle sensorie onmakkelijk as jy adverteer, maar, as ek nie, as ek nie uitgesensor uitges, gaan word nie, hierdie hele kamp is gebouw door ou, ou Toyota bakkie van my, elke vrachietlip, elke popiesand, elke sakkie sy men, is opgelaai op die Toyota bakkie, en aangerei en nie so ingewer. Die mense wat, het uh, elk wat ons genoem, in Engels noem elbow grease, en zweet, dat hy so in is, grawe, pikke, en Ek was verbaas om te hoor, is net 8 jaar, dat al hierdie instand gekom het in net 8 jaar, het is uh, vir my mindboggling. En dan werk ons net halfdag ook, daarby gesê, Aha. want ek wil nie, jy moet ouwe nie maar rugjes op graaf leen en vir my leen tel kyk nie. Want <laughs> dat het skip een zwak indruk. En dis ongelooflik, na die vier ure wat hulle werk nie, ook en kry ons die self in die nie meer gedoen as ouders wat dit volle dag wein. werk nie. Ja. So die propriediteit is en en uh, die die ander besighede wat jy gele gehad het die seuns het nou oorgeneem. Ja, hulle het nou oorgeneem en, uh, uh, en hulle gaan nou aan met dit. Ja, nou is uh, soos ek sê moet die, die energie wat jy het, lyk jy is nie so oud soos jy is nie, maar <laughs> <laughs> <laughs> daai kinders is al seker al almal hier by die 30 of Ja, die, ons oudste is 38. <laughs> en hy drie kinders, ons is ouman en opa van vier, twee dochterkies en twee sienkies, ons oudste een is 38 en ons jongste een is 37. Ja, is ongelooflijk. En, en ja, ek voel, ons voel of ons alweer, ons kan maar doodgaan nie in die bos, ons is baie gelukkig, hier so. ek, al wat ek kan sien, is Annelies, dit vangas, nou, hy hy ja. en hy na sy muzaaklink in haar soor, en ja, dan sê ek, kreeg soe keer, een keer een jaar, soe twee, twee weke. Nee, nee, die klink, ek dink, die skoondochter, het lang al achterkom, dit is een baie goeie oma, so sy maak seker, sy bel van oma, baie meer as dit, uh, kom koe hier asjeblief, kom help me dit, so die ja, sy verstaan, hoe om oma te draai. Ja, nie, hoeveel memories maak, hulle moet je onthou, want jy nie meer daar is nie, ja. en, uh, Noem gauw die, okay, die, die, die contact details. Okay, die contact personerhede, as, as mense ons wil bel, wat maar die beste sal wees, as hulle iets wil weet, nou jy weet rakende wat ons doen en so aan, die nommer is 078 854 9218 Herhaal 078 854 9218 dan ons e-post adres is info at ntakeni.com Spel, ntakeni Ok, november, tango, hotel, alfa, kilo, echo november, indi, Ind indi, indi, indi, ek, ek sê altyd indi, ja, ek hoor, indi, okay. ntakeni.com no, Dat kom. ja. Ok, uh, dit is, uh, Uh, het jylle ook die telefoonnummer, is seker die whatsapp ook ja, hulle kan eh, whatsapp, sms WhatsApp, en ja, e-mail en, en, en om meer uit te vind van julle, gaan hulle net op google en sê Ntakenie uh, River en, kan net sê www.ntakenie.com dit Dan is julle blog hulle dit dat is die ja, blog, hier, ja. of hulle gaan soek, dat ek ken en River, Camp, River Camp? en dan moet hulle verkies, hulle moet nie dier een van die andere portale, soos bookings dat kom, of hulle lekker slaap, of hulle kan bespreek daar as hulle wil, ek sê nie, hulle mag nie gaan nie, daar is net baie meer inlichting beskikbaar op ons eie web en ons het meer volledige inlichting wat die andere portale die ongelukkig hier nie toelaat om te op te sit nie. Ja. Nee, ek dink is hier waar ek vir julle sê, bye bye, of is daar nog iets wat julle dinkie luisteraars behoor te weet? Nee, ons wil hulle net uitnooi, jy weet, om te kom kyk, om te kom kyk, waarvan jy nou, jy weet, van ons so mooi woorde gepraat het, en ons bykie geboost het, nou moet hulle kom kyk wat ja. gaan nie so aan wat <laughs> ja. ja, seeing is believing <laughs> ja, seeing is believing ja, en ek sê weer altyd vir jou ja, ja, ek wens elke Suid-Afrikaan die voordag om drie maanden hier te kom woon en ek kan sien, die andere kant van die coin ja. Ja. As, mens kan in harmonie saamleef het is, jy leer verskrikkelijk baie van Afrika en van mense as jy hier en so en as hulle nie weet nie, en vir alle vir jou jy, jy ken elke boom op hierdie, en daar is derduizende van hulle. Ja, ek het een boek gekoop wat sê, How to Identify Trees, ek soek nou nog net, I boom, How to Identify People. Ja, <laughs> dit gaan, daar is nie, daar kan nie so, <laughs> so wees, ja. ok, baie dankie vir die saamluister, en waarmee gaan ek uitspeel? Jy kan vir ons gerust, daar so, Mama Tembo's Wedding, ok, Magris en Dana, dit is een lekker levendag, een wat aan Lisa land hou, of van nou, Ek onthou van, van een sesskossenspartijtje af. Op dit van die paardies. Okay, uh, hy was mys gebruik in, wat is hy rol, oh, of nie, TV verhaal? Uh, Shaka, Shaka of, Zulu, Shaka Zulu, geregd, hy was daarin, is. ja. Uh, Oké, okay, ek groet julle, en ek gaan uitspeel met Mama Temba's wedding, en, uh, dank julle julle geluister het, en stuur julle feedback, of julle terugvoer, eh, uh, hele positieve terugvoer natuurlijk uh, na uh, ons webblad en uh, sien julle dan volgende week met uh, die program My Dorp en uh, ja, hy gaan met my Matembus Wedding